Aventurile unui bărbat extrem de serios Divertisment comic de Teodor Mazilu Adaptare radiofonică de Victor Parhon că servim aceeași apă minerală. Eu sunt un om serios, dar totuși am momente când sunt bine dispus. Mm. Și dumneavoastră suferiți de gastrită? Mm. Păi asta mm. e o coincidență. Și coincidențele trebuie sărbătorite. Încă două pahare de bodoc. Bine, bine, bine, bine. Dar D mă că... jigniți, eu. Aveți ceva fascinant? Se vede că sunteți un om înzestrat cu multă inteligență, cu multă cultură, cu multă eleganță, cu multă prestanță. Credeam că așa ceva se întâmplă numai în film. Ah, filmul, doamnă! Ce artă! Ce arte! Păi nu degeaba filmul e considerat a de artă. Ați văzut cartagina în flăcări? Mie... Ca și răpăsatului meu soț, îmi place tot ce e nou în artă. O, oh, răposatul meu soț tare mult îi plăcea arta modernă. De șapte ori am văzut cartagina în flăcări și tot am impresia că n-am înțeles totul. E superb și nu spun din snobism. Eu cred că e colosal. Scena aia formidabil în care prințesa aia superbă trece prin flăcările alea enorme... Și calul, și montarea, ah, exact ca în viață. Cred că nu exagerez deloc când spun că forța artei e mare. Mare? Parafrazândul l pe Tibodet pot să spun mare de tot? Dar să știți, stimată doamnă, iertați-mă că vă spun fără menajamente, cinematograful nu e totuși singura artă. Duh? Sunt mult mai multe. Ah, numai simplă, lor enumerare și-ar fi de ajuns Poate să vi se pară o extravaganță ceea ce susțin eu Dar dacă ar fi numai sculptura, arhitectura, teatrul, stimată doamnă, Poezia, chiar și tot ar fi de ajuns Dar altfel să știți, asta nu e numai părerea mea Ci și a multor specialiști Parte contestați, parte adulați Dar ar fi simplist însă să credem Că diversitatea e ceva specific artei Na, Orașele sunt și ele multe Avem Paris Numai departe Londra Santiago de Chile Veneția, de exemplu Ce cultură vastă aveți Și ce corect ați pronunțat Santiago de Chile Mi-a mm, plăcut să răsfoiesc o carte Printr-o simplă asociație de idei Am ajuns la părerea că sunt și foarte mulți artiști Beethoven, de pildă Compozitorul? Are pasaje drăguți. Da, mm -hmm. da, are unele pasaje drăguțe, alte pasaje divine Dar între noi fie vorba și destule lucruri cam slăbuțe Dar a suferit foarte mult din pricina femeilor Femeile nu apreciază geniile cât sunt în viață numai după ce mor, femeile se îndrăgostesc de acești oameni valoroși. Trist fenomen, trist fenomen. Vedeți, numai departe, cazul Van Gogh. Ah, pictura! Și dansul. Dansul e cu totul altceva. Oricât ar părea de paradoxal, dansul nu e totuna cu muzica. Aveți ceva enigmatic în privire... O rană care nu s-a cicatrizat. Ați suferit în amor. Oh, nu mă răscoliți rădile trecutului. Eu, deși sunt un om cu un orizont destul de larg, iubesc viața. Da. Poate din același sentiment fac în fiecare dimineață exerciție de înviorare. Un, doi, trei. Uh -huh. Eu, când iubesc, nu mă uit la bani. Nu vreau să spun că am atâția bani câtă sinceritate au femeile, Nu. Ar însemna ori să mă contrazic, ori să neg evidența Dar îmi place să am lângă mine o persoană care să-i cer să închilă ușa Dar n-am avut loc. Nu știu de ce Dar femeile se plictisesc de mine relativ repede Și nevastă mea femeie pe care o, o divinizam m înșelat cu un șoarece de bibliotecă. Vai, dar intrăm în domeniul absurdului. Dumneavoastră înșelat în amor. <gâng> un bărbat atât de serios. Dacă nu comite o indiscreție, da. care formă de relief vă place mai mult? Dar nu comiteți nicio indiscreție. Marea, marea cu valurile ei. Vai, dar mai sunt și munții. Se poate să uitați munții cu vârfurile lor veșnic acoperite cu zăpadă. Apoi mai sunt pădurile, ca să nu mai vorbim de poieni. Ah, ce bărbat instruit! Sunt o înfățișare serioasă, se ascunde de fapt un om atât de țin. serios. Mm. <laughs> Vreți să știți adevărul? O, da, desigur. Nu, n-am avut curajul să mă recăsătoresc. Ați fi un genere ideal. Din experiență știu că în casele frumos mobilate oamenii se iubesc sincer. Azi o mobilă, mâine altă mobilă. Imposibil să nu apară și sentimentul. Pe amabilitatea dumneavoastră mă ajută să atac problema frontal. O iubesc pe nepoata dumneavoastră. O cunoașteți? Nu, dar o port în suflet ca pe o icoană. Și eu nu port în suflet... Decât ceea ce am absolut nevoie. Extraordinar! Extraordinar te poate să aducă neprevăzutul Și când te gândești că totul a pornit De la o simplă apă minerală Căștig bani frumoși La cooperativa prestarea unde lucrez în calitate de traducător Se câștigă bine dar ar vrea să spun că asta e totul în viață, căci dacă ai bani și nu ai mulțumire sufletească, totul e zadar. O, oh, nici eu, nici nepata mea nu suntem materialiste. Sentimentul rămâne pe primul plan, da, fără e... ca banul, știți, să treacă pe al doilea plan. Depunând în fiecare lună bani la cet, mi-am cumpărat un automobil. Dar nu credeți, sper că automobilul e cel mai mare cusur al bărbaților? Oh, nu! Au ei cusururi și mai mari. Am să fiu însă sincer, automobilul nu poate înlocui căldura sufletească, cel puțin așa cred eu. În afară de asta mai am două principii. Aș vrea ca soția mea să fie casnică, să stea acasă. Aș vrea să fiu cât mai explicit. La serviciu, prin natura obligațiilor mele profesionale, no? trebuie să mă prefac puțin. Mm -hmm. Acasă vreau să fiu sincer. La serviciu trebuie să fiu atent la colegii mei, trebuie să fiu foarte serios. Știți? Înțelegeți? No. Da. La mine acasă aș vrea și eu ceva așa. Nu o stiu. Nu știu dacă cuvântul ăsta e bine găsit Acesta este primul principiu Pe dumneavoastră am să vă țin ca pe o comoare. Acesta e cel de-al doilea principiu N-am fost prea abstract, dar am fost sincer Dar asta înseamnă că dumneavoastră vreți să duceți o viață dublă La birou, să vă purtați într-un fel, acasă, invers da, dublă, ați ghișit? Eu cu așa ceva nu sunt de acord și nici nu știu dacă Gabriela vă iubește Căci n-aș vrea să vă jignesc, dar și sentimente? Dar nici domnule... nu mă cunoaște, Eu un fapt, n-are rost să mă revolt împotriva faptelor Nu, domnule, eu nu fac tranzacții cu sufletul ființe apropiate, nu, domnule Atunci cum rămâne? Căutați iubirea, domnule, având atâtea calități Veți găsi ușor o femeie care să facă din dumneavoastră un ideal? Nu? Categoric? Nu. Pe păi atunci, cum rămâne? Eu vreau un răspuns clar. Cum rămâne? m a adus în culme indignări. Aș fi preferat să fiu un sentiment la mijloc. Aș fi rămas cu conștiința curată și avantajele ar fi rămas în limbi mari aceleași. Dar dacă nu se poate, nu se poate. Aranjezi-o totul. Nicio grijă. Bazează-te pe mine. Gabriela va fi a dumneavoastră. Dragă Gabriela, așa nu mai merge. Mă bage în mormânt și la propriu și la figurat. Ai o răceală pe care nu avea nimeni din familia noastră. La cimitir n-ai mai fost și tu să pui o floare cât de mică? Rufele nu le spele în două ape? Mi-am cumpărat o rochie de tergal. Asta nu e ceva rău, Gabriela. Orice persoană aspiră spre o stofă mai fină, mm -hmm. dar trebuie să vedem dincolo de stofe, dincolo de calitatea tergalului. O, oh, Gabriela, ai încredere în experiența mea de viață. Ce vreau eu în fond? Vreau să fiu elegantă ca o bijuterie. Am eu o altă satisfacție în viață Dacă nu era această dorință De mult cădeam bolnavă la pat A sosit timpul să-ți găsești Un soț vrednic de tine Și eu m-am gândit la asta, mătușico Și l-am găsit E așa de simpatic. Când sunt cu el, mă simt foarte bine. E și drăguț. Are și conversație. Mă sună în fiecare zi. E atât de inteligent și de punctual. Numele, vârsta, profesia, salariul de bază, repede, repede! Manole, mătușă, manole! Nu-l cunosc personal, dar am câteva informații despre el. Are salariul mic. Îl iubesc! Cred că m-am exprimat destul de clar, ca să nu mai avem discuții. Bine, am să fiu și eu clară. Sunt convinsă că îl iubești. Eu vorbesc de căsătorie, nu de iubire. Ah! <laughs> Tot ce se bazează pe sentimente nu rezistă. Numai interesul strict material rezistă tuturor furtunilor, zăpezilor și cutremurilor. Chiar dacă vine un cataclism, o înțelegere, interesul naște din propelul cerușă, ca pasărea aia cu nume străin. Pasărea fănic, mătușă, dar nu cred. Ție îți trebuie un bărbat pe care să nu-l iubești cât uși de puțin. Ai nevoie de un bărbat sens. Care să nu te lase să muncești Să muncească alea urâte Alea care n-au o tău Mai am să-ți spun ceva foarte simplu Am dat examen la facultate Am reușit Îmi vorbești deschis? Îți vorbesc deschis Nu sunt de acord Și pe mine nu mă întreb nimic o să mă baci în mormânt și nimeni nu o să vină să depună o floare cât de mică pe mormântul rece. Eu credeam că-ți fac o surpriză. Este o surpriză, fata, mami, iartă-mă că-ți spun așa. Dar asta e o surpriză neplăcută. Oh. Te-ai dus la servici, deși eu am fost contra. Pensia mea era suficientă. Am trecut cu vederea, într-un moment de slăbiciune. Dar tu nu te-ai oprit aici, acum la mică distanță? Facultatea. Tu trebuie să trăiești fata mamii, nu să-ți risipești fericire. Te-am supărat, mătușă. Spune, mamă, atâta poți să mai faci pentru mine. Nu e un sacrificiu prea mare. Te-am supărat, dar m-ai distrus. Mi-ai spulberat sistematic iluzie cu iluzii. Simt că vrei să mă părăsești la început provizoriu, pe urmă definitiv. Îți cel un ultim serviciu. Du-te până la farmacie. Cumpără niște fenergan Ce te uiți așa la mine? Ah, dacă m-ai iubi, ai ști că rețeta e pe noptier. Da, bineînțeles că știu. Uite, am plecat, am plecat, am plecat! Nu e nimeni acasă? Adolf, tu ești dragul meu, nu te-am văzut de aproape 20 de ani. spune liftul merge sau ai urcat pe scară? Mă vezi după 20 de ani de zile, și în loc să mă întreb formal, evident, cum o duc cu sănătatea, mă întreb dacă s-a reparat listul. În sfârșit. mă rog, o revedere după 20 de ani ar fi emoționat, poate și un câine. Chiar nu te nepădesc amintirile? O, oh, Adolf, ușa asta nu te -a să stea niciodată cum se Aș fi fericită dacă aș găsi un om de caracter care să o repare. Uneori, Adolf, stau și mă întreb, ce e un răcitor în comparație cu un frigider? Nimic, dragul meu, nimic! Oh, Cleo, Cleo, de ce te rezum la preocupări de ordin strict material? De ce nu-mi răspunzi tu la ce te-am întrebat eu? Eu te-am întrebat dacă te năpădesc sau nu amintirile. Oh, ai rămas un sentimental! Da, am rămas un sentimental și mă mândresc cu asta! Chiar azi mi-am dat seama de asta într-o împrejurare destul de obișnuită la prima vedere. M-am întâlnit azi de dimineață pe bulevardul Magheru cu o femeie care i-am distrus viața. Nu numai că am salutat-o, ceea ce... și asta puțin ar fi făcut-o, dar o să mă crez, nu o să mă crez, i-am oferit o înghețată, am mâncat... Am discutat, de câteva ori am izbucnit în râs, eu mai puternic, ea mai domol Altul în locul meu ce și-ar fi spus? Dă-o în au trecut ce vă primește pe mine? Eh, vezi? Eu așa ceva nu pot să fac A, Nu, nu te cred, Aldol, nu Știu eu că-ți place să te lauzi Spre drept, mie nu trebuie să-mi ascunzi nimic Suntem între noi Chiar eu o o înghețată Femeie care i-a distrus viața Unde îți dau și numele localului La cofeteria Scala de ce interes și de mine, dragă? Ești formidabil! Cărinte. Nu te-aș fi crezut capabil de un gest atât de gingaș. Uneori, după ce termin de șterg farpuriile, sau după ce mă întorc de la centrul de ape minerale din Cișmigiu, stau și mă întreb. De unde atâta candoare la tine? De unde atâta gingășie sufletească? Nici eu nu știu. E pe semne ceva născut. Apropo, ce vreau să te întreb? Ce-ți mai face ne eu cu tensiunea stau foarte prost, dar nepoata mea o duce bine. E frumoasă? Nici cu vecinii de la etajul nostru nu prea am înțeleg, dar nepoata mea e drăguță. Am avut ghinion, cu un etaj mai sus sunt oameni foarte inteligenți și manerati. E încadrată? În ciuda voinței mele și-a luat servici. Nu înțeleg, de ce te-ai opus? E bine ca un om să aibă serviciu. dacă ar fi numai ajutorul de bolă și tot... Nu spun că nu sunt și anumite avantaje, dar cu frumusețea ei ar putea să câștige dublu. E frumos, e trecătoare, cam mai ne suntem cu toții oale și ulcine. Ah, Adolf, Adolf, chiar și când cobești, ești fermecător. Numai la băile Herculane mai vorbea așa frumos. Ah, apropo... Te vorbit mai vorbești cum frumos, dar sub raport material, nu duc tot mai strălucit. Mai ai eu câte ceva, dar nu mai e ce a fost odată, ah. când eram manager. Însă vedete. O viață plină de avantaje materiale și spirituale. Asta. Nu mai știut să fac afaceri. M-am descalificat. Am obosit. Aș vrea să mă adun pe la casa mea, cum se spune. Te-am iubit, Adolf, dar eu nu vreau să-mi fac să viața. A, asta ar însemna să cer prea mult de la viață. Te-am trădat odată. Ar fi absurd să mai ceri iubire. Stau prost cu banii. Bani? Da. Nu stau niciun bani. Mai ușor aș primi eu bani de la tine decât să-ți dau eu bani cu împrumut. Ah, Adolf, am și eu durerile mele. Uite, eu nu mă gândesc la ea, mă gândesc la mine. Adolf, nu știu dacă mă exprim exact. E o fată nostimă, frumoasă. Așa. La ce-i trebuie servici? Înțeleg să muncească alea fără un fizic agreabil. Dar ea... Adolf, frumusețea ei poate să-i asigure tot confortul. Adolf, cândva ai fost un vultur. Vultur am fost, vultur am rămas. Tu care ai făcut atâtea ticăloșii să nu pricepi neliniștea unei mame. Mătușe. Mamă sau mătușe, sentimentul e același. Toată strădnea mea se duce de râpă. Am vrut să fac din Gabriela o femeie și nimic mai mult. Nu, da, te înțeleg foarte bine. Ascult, Adolf, tu ai un suflet de gheață. Cu tine poți să vorbesc coBine, Nu vreau să munj nu că salariul ei m-ar deranja prea mult, nu. poate asta aș fi trecut, dar nu vreau să o pierd. Așa. Indiferent de salariul tarifar, am să o pierd și o să mă urască și peste ura asta aș trece, dar o să mă părăsească. Încadrează-te tu. asta e bună, doar am pensie. Nu, dar dacă ea nu o să-mi aducă mie un ginere cu nivel de trai foarte ridicat, Știi ce o să se întâmple? Nici nu-mi trece prin cap. O să fiu osidită să mă ocup eu, nu de aventuri pentru aventuri, nu mai-mi permite etatea, ci de mici învârteli, ba una, ba alta, și asta nu vreau, Adolf, vreau să mor cu sufletul curat. Tu vei trăi 200 de ani, cât papagali. Nu mă supere comparația, mai curând mă flatează, nici să jignești un om, nu mai ești capabil, Adolf, da, am să trăiesc cât papagalii, dar vreau să trăiesc frumos și curat. Și ca să-mi împlinesc această dorință pe care o are orice om, mai ales când ajunge la o anumită vârstă, am nevoie de o nepoată flusturatică, nu de una care ține să intre la facultatea de electronică. Dacă vrea să intre la facultatea de electronică, nu mai e nimic de Dacă era filologia, poate! Poate mai era ceva de făcut Ba este, Adolf Vreau să trăiesc liniștită Să-l dacă vrei să știi Încă nu e prea târziu Ajută-mă, Adolf, ajută-mă Dacă mă ajuți, îți iert toate umilințele La care m-ai supus oh, oh, oh, oh, oh. Ești drăguț să-mi spui de ce râzi? Oh, oh, oh, oh. Râci eu <laughs> Cum să nu râd? Și eu vreau să-l încezesc Ce coincidență ah <laughs> A, asta e îngrozitor, un bărbat să gândească așa Am îmbătrânit, Cleo, vreau să mă odihnesc Nici o afacere nu mi-a reușit în ultima vreme Mă uit la sufletul meu, nu pot să spun că nu e întunecat Mi-am cercetat sufletul cu atenție, ca un vânător arma înainte de a pleca la vânătoare de tigri O spun cu mâna pe inimă, sunt capabil de orice, totuși ceva lipsește Biata mea nu-mi folosește la nimic În loc să mă ajute, mai mult mă încurcă Sărmana și inutila mea ticăloșie. Totuși, într-un fel mi-a dragă Și e foarte trist pentru mine să o văd cum se distruge Cum se pierde, cum devine mică, cum se stinge Adolf, Adolf, când te-am iubit eu Te descurcăi așa de bine Ridică fruntea sus Ești doar vulpe bătrâne. O să stea! E o clipă grea, dar o să stea! Ajută-mă! E așa de tri să vezi cum o femeie binefăcută urmează facultatea la fără frecve. V-ați pierdut timpul degeaba! Eu nu sunt de acord! Domnule, dar nici nu recunosc, nici nu recunoașteți! Cum? Adică. Dați buz așa, într-o casă străină? De există totuși niște reguli, o cență. Să mă cunoașteți, n-aveți nicio grijă, o să mă cunoașteți până la dâncul supletului. V-ați bătut degeaba, în timpul ăsta mai bine citeați o carte sau faceați gimnastică de înviorare, dar eu vă pot spune de la bun început că nu sunt de acord, dar deloc nu sunt de acord. Vă rog, în ce umiliți umilițile? Triviți-ne, dar nu murdăriți covoarele! Nici o grijă! Văd și eu că mobila e singurul lucru curat de pe aici! Numai peste sufletele voastre s-a aștenut un praf de câteva degete! Praful de pe sufletele noastre ne privește pe noi! Îți vând un mare secret! Ia spune! Și pe mine mă privește! Nu înțeleg! Și ce dacă nu sunteți de acord? Cum ce? Cum ce? Dacă eu nu sunt de acord, toată afacerea voastră cade baltă! Dar probabil că nu știați, altfel nu vă pierdeți timpul. Ați ascultat la ușe! Evident! Evident am tras cu la ușa unei case străine! Să ascultați la ușa unei case străine! Asta e o crimă, e ceva inumare! Uite, nici mobila, mobila de aici nu-mi place! Păi voi când v-ați aranjat casa nu v-ați întrebat o să-i placă lumea sau nu o să-i placă lumea Nole? nu-mi place, mă auzit? Nu-mi place! Auzim! Atunci dacă auziți, schimbați-o! Când? Cum, când, cum, când, cum, când? Au și -o întrebare, cum, când? Imediat! Nu știi că mie nu-mi place tărgăneala? Hai, afară, afară cu fotonile astea! Afară -te, nu știam, nu aia, știam! Aia. Foarte curios, foarte curios! Toată lumea știe că lui Manon nu-i plac tărgânele. numai voi v-ați găsit să nu fiți bine informați! Afară cu fotonile astea, afară! Afară, ia Altă mutră, n N-am! Foarte rău că ai găsește altă mutră. Asta nu-mi place. Ia uite-te la el. Uite-te la el bărbatul la 45 de ani. Câtă distinție uh, ascultă, stimată doamna. Și mutra cu... domitale? Și cu mutra mea ai ceva? Nu, nu, nu. De data aceasta, pretențiile mele sunt ceva mai modeste. Am o singură rugăminte. Făceți-mi, vă rog, plăcerea asta. Tot noi o să ne vedem de prea multe ori în viață. Renunțați! Renunțați, vă rog, la aerul ăsta de veșnică suferință, renunțați! Niciodată m-am obișnuit cu el. Păi, vă bă, crede, sunt convins că aerul ăsta de veșnică suferință pe care l abordați v-a scos de multe ori din impas, da? Eh, dacă v-ați obișnuit așa de mult, am o idee și mi se pare bună. Dezobișnuiți-vă! definitiv, cine ești dată nou? Eu? Da! Nimic extraordinar. Sunt ceea ce sunt și sunt și antrenor al secției de scrimă. Aha. Și în această ultimă calitate a mea, mă ocup și de Gabriela. Oho, da, sim, da. simt, sigur. Vreți să faceți o ironie subțire, nu? <laughs> Hai, lăsați-o. Lăsați-o pentru la iarnă, la gura sobei. Și cum vă spuneam? Așa ce spuneam? Ah, da. Eu nu sunt de acord. Cu ce nu sunt de acord? Așa ca titlu informativ. <laughs> Dumneavoastră vorbiți așa, dumneavoastră care ascultați pe la ușă străine Eu n-am ascultat niciodată la ușa unei case străine Cunosc, eu morala oamenilor de acest soi Niciun om de acest soi nu face o mișcare fără să tragă după el și morala Hai și cu morala, are el grijă să nu plece de acasă fără un principiu moral sub braț N-am înțeles prea bine, vreți să mai spuneți odată să. Vreți... Nu, nu, n ar să mai repet, nu, nu de data aceasta, am să mă refer la cazul de față. Dumnezeu, nu ești în stare să ascunzi la o ușă străină, dar ești în stare să distrugi un om. Vreți să acaparați un om, să-l faceți proprietatea voastră, să vă hrănească, să-l umiliți, să-l faceți să semine cu chipul vostru de pasăre de noapte? Ah, să știi, dragă că e vorba despre Gabriela. Ah. Ah, dacă nu mă jignei atât de cumplit, comparându-mă cu opasele de noapte, nici prin cap nu-mi trecea că vă referiți la propria mea nepoată la care țin ca la propriul meu copil. Așa e, așa e, cum te-am jignit? Cum ai ghicit? Lăsați-o în pace pe Gabriela! Nu-i de ajuns că-i orfană? La mijloc e un sentiment, poate, un sentiment de prevedere. De ce dânsă n-are voie să aibă un sentiment? Doamne, depinde, doamne. depinde de sentiment. Ascultă doamnele, eu sunt mult mai inteligent decât dumneata. Ah, vrei să știi care e părerea mea? Așa. Părerea mea e că ești prost. Iertați-mi, vă rog, simplitatea, dar... Vă simplitatea, dar... Ce fac cu jignire. Jignirea, vă rog să nu-mi În ce an suntem, stimați. Casa să doamne? fiu sinceră, în 1963... Da, ca să fiu sincer, așa e. Suntem în 1963. Mi-a părut bine de cunoștință, a fost așa de plăcut. Dacă cumva aveți o oră, două la dispoziție, și dacă cumva nu renunțați la planul dumneavoastră, cred că o să dați de dracu. Să rămâine, doamnă, mi-a părut bine că v-am cunoscut, domnule. Da, eu ce să mai vorbesc. Da, conversația a fost foarte plăcută. Dacă cumva aveți o clipă mai liberă, mai dați un semn de viață ce naiba, cunoașteți numărul meu de telefon. Și dacă cumva nu vă băgați mințile în cap. O să dau cu dumneavoastră de pământ. Să numiți-le doamna Gabriela. Ah, iar cu frazele astea obișnuite, admira pusul soarelui, ca altfel de ucit, Manole Am spus bună seara, Gabriela. Bună seara! Ce frază obișnuită, lipsită de orice trăsătură, cât de cât originală. Admira pusul soarelui că fac moarte de om. Gabriela! Gabriela, de ce cu tine? De când te-ai schimbat așa de radical? Nu ești sensibil, Manole. Cu dorere am ajuns la această concluzie. Poate că am devenit o subiectivă în ultimele zile, dar mie îmi place natura. În ziua în care nu văd un copac, cât de mic. Mic? Oricât de mic? Da, oricât de mic. Sau n-aud o pasăre. Pasăre? Oricare ar fi ea? Da, nu mă simt om. Două lucruri ador în viață, natura și cultura. Natura și cultura? Nici mai mult, nici mai puțin. Ah, ce privire enigmatică ai. N-am nimic enigmatic. Nici măcar ceva straniu? N-am nimic straniu. Păcat, foarte păcat. Și ce? Detest bărbații cum se cade. Mă spăimântă liniștea și echilibrul. Să știi că eu nu mă schimb din cauza ta. Tot cum se cade rămân. Vrei să faci pe interesantul cu mine? Nu? Ești scandalos, Manole Nu ești sensibil, Manole Ce orizont îmi Ascultă, Gabriela, te avertizez că ai început să mă plictisești Gata Minți, se vede după ochii tăi că minți. Nu, nu. Dar de acum mai pești mai mult Bărbații iubesc cu precădere femeile negative Misterioase, fascinante Pentru ele fac crize sufletești și accidente de motociclete Eu personal nu, nu Ba da, nu? minți, Manole Minți, de-abia acum mă iubești Când veneam la birou și semnam conde care la timp Te plictisei de mine Uite, uite, că se vede că prostiile tale sunt recente Și nu te-ai confundat suficient cu ele Și în această pricină există un anumit dezechilibru Poți să risc o întrebare decisivă? Prostiile astea sunt proprietatea ta Adică sunt prostiile tale gândite și făcute de tine Sau ți le-a făcut ca domădușa Cleo Ca să ai și tu cu ce ești în lume Am intrat în societatea unor oameni inteligenți și satanici hm? Și apoi mătușa Cleo are dreptate. A, deci nu sunt de tale. Asta tot e bine. Dar nu vezi că pe tine nu te prin toate astea? Că nu sunt în natura ta. nu e adevărat. Eu sunt sinceră în scepticismul meu. Ce? Auzi o muzică divină? A, dacă fraza asta nu ți-a dat-o unu și satanic, eu, eu mă puș. Numai bărbații chei și satanici scot fraze de astea era înalt ca bradu. Ce vorbe, nu era înalt ca bradu. Oia, ștepte și vânjoși au altfel de prostie. Au și ei felul lor propriu de a cădea în gropi. De ce? Eu am avut o muzică divină. Asta să-i o spui chelului, nu mie. Mie fetițo, sunt vi la lucru începând de mine dimineață. Ce? Eu am avut o muzică divină. Uite, în clipa de față. Te iubesc. Uite, tocmai în clipa de față, eu nu te iubesc. Manole, Ce? Am să te părăsesc definitiv Asta să nu o faci Te iubesc Nu vii cu mine neant? Unde să vin, dragă Gabriela? n neant, Manole nu, nu era mai bine că mergeam noi la cinema și la pădurea Băneasa? Eu te-am iubit, Manole M-ai iubit? Adică cum? Acum nu mă mai iubești? Nu, Manole hm? Și așa de trist Mi-am revizit concepția supravieții Mi-am revizit și sentimentele hm. Te ești un băiat prea banal Ce ciudat Și cu o secundă înainte încă aș fi murit pentru tine Certitudinea dragostei aduce plitiseală. E, uite, asta ți-a spus-o cineva la ora trei noaptea când s-a închis cârciuma. Totdeauna dorim ce da, avem da. și ne plitisim de ceea ce avem. A, tocmai mă gândeam dacă ai să spui și prostia asta ca să fie repertoriu complet. Ai spus-o! Căci așa e! Când avem un lucru, dorim alt lucru pe care nu-l avem. Uite, eu plec. Am să mă întorc când ai să fii mai inteligentă, știi? A dreptate, mă Cleo când spunea că nu trebuie să mă marit cu tine. am idealul mai mari. Mult mai mare, aș vrea ceva ieșit din comun, aș vrea o aventură, ca într-un film franco-italian, aș vrea un automobil E uite că aici e sufletul mătușii Cleo, ah, de câte ori văd o ticăloșie, nu știu de ce, îmi apare în față mătușa Cleo Orice ticăloșie ar fi, mătușa Cleo seamănă cu ea N-am văzut o care să nu semene cu mătușa, Cleo, un bărbat cu automobil. Da, un bărbat cu automobil. Mă rog, toate sentimentele legate de un automobil. Un bărbat pe care eventual să-l și iubesc putin. de ce, ca specialist în mecanică, nu te mai înțeleg. De ce trebuie neapărat un sentiment lângă un automobil? Ce crezi că fără un sentiment autentic o să ai pană la motor? Lasă automobilul așa cum e! Nu pângări automobilele! Nu jigniți automobilele! Vreau să am o viață senzațională! Asta nu ești tu, Gabriela! asta e mătușa Cleo! Eu nu văd un automobil în sufletul tău! Așa rămâi cu bine! Rămâi cu bine! Cu bine! Treaba lui! Eu sunt o femeie nostimă așa vreau să rămân. Am avut o convorbire inteligentă care m-a întărit în această convingere. A fost colosal! Un domnul în mi-a spus Dragă Gabriela! Ești atât de adorabilă în inconștiința ta. Tu faci nebunii, dar nebunile-ți stau bine. Ah, mă duc să caut aventura, mă duc să caut aventura, mă duc să caut aventura. Duc... Un moment, vă mă rog. v-am ascultat cu maximă atenție și în acest interval relativ scurt m-am îndrăgostit de dumneavoastră. Sunt un bărbat serios, cu intenții serioase, cu situație bunicică. Și principii la fel de solide. Priviți cu maximă seriozitate pălăria mea. O turtesc, o dau de dura și ea se întoarce intactă. Același lucru îl pot spune, evident după o clipă de gândire, căci detest plica și despre sentimentele mele. Sunt la fel de trainice, suple și elegante. Vă iubesc. Vă iubesc așa cum sunteți. Nu vă cer nimic în plus, nu vă cer nimic în minus. Jur că nu vreau nici să vă transform, nici să vă reeduc. A face dintr-o femeie tânără și frumoasă cum sunteți dumneavoastră, o ființă inteligentă sau chiar numai rațională, înseamnă a pângării natura. Domnule, vă rog, continuați. Da, voi continua. Noi, cadrele din cooperatie cunoaștem foarte bine sufletul omenesc. Tocmai de aceea am folosit acest scurt răgaz ca să-mi sistematizez ideile, ca nu cumva, doamne ferește, ideile secundare să o înaintea celor principale. Am de gând, să nu credeți că mi-a venit așa pe neașteptate, m-am sfătuit în această privință și cu prietenii mei apropiați. Am de gând, repet, să mă așez în genunchi în fața dumneavoastră La întrebarea dumneavoastră De ce fac acest gest Vă voi răspunde următoare Această poziție Corespunde cel mai bine Atât stărimele de spirit Cât și sentimentelor De care sunt năpădit Vă iubesc Pentru că sunteți superficial Aș putea chiar spune Zăpăcită dacă aș avea speranța că nu să mă înțelegeți greșit. Gândurile dumneavoastră sunt sincere și curate. Am o singură nedumerire și vreau să mă răspundeți deschis. Nu cumva sunteți și dumneavoastră superficial? Nu, din potrivă, eu sunt foarte serios. Îmi văd numai de munca mea. După terminarea de program, citesc lucrări de specialitate. Beau un ceai de desulătoare și mă gândesc la sentimente înălțătoare. Nu beau, nu fumez, nu glovesc, nu sunt afemeiat. Nu mă prin pe străzi fără un scop precis și nu citesc o carte de două ori. Dar tocmai de aceea am nevoie de o ființă cu un temperament exact invers. Eu nu vă cer decât să mă umpleți apartamentul meu format din două camere baie și bucătărie, cu săpăceala și cu inconștiența adorabilei dumneavoastră tinereții. Am muncii de mic și rugămințele mele sunt modeste. Aș îndrăzni să vă cer din când în când să aruncați o linguriță de dulceață sau ce credeți dumneavoastră de cuvință în șoșonii sau în pantofii mei. Din când în când vă aș ruga să-mi zmângăliți o lucrare importantă în așa fel încât să nu mai înțeleg nimic, dar nimic. Și cel puțin o dată pe săptămână să dați drumul la apa din baie, încât să inunde toată casa. Asta e foarte bine. Dacă vrei, pot să produc o inundație chiar și în fiecare zi. Dar dacă se întâmplă să întreagă prin cap un gând serios? Păstrază-l? Dacă cumva prin absurd vă trec prin cap gânduri serioase, păstrați -le. De niciunul să nu țin seama din de... De niciunul, domnișoară, asta este condiția mea, seriozitatea, e domeniul meu de activitate și nu ar vrea să ne încălcăm atribuțiile. Dar dacă, să zicem, într-o bună dimineață, mi-ar veni chef să muncesc din nou sau... eu știu... Nu, domnișoară, nu, nu se poate asta și mai am o rugăminte, la care țin foarte mult. Da. Uh, aș vrea ca în fiecare dimineață, înainte de a pleca spre ocupațiile mele foarte serioase... <sus> să mă trageți de nas Inutil să vă spun uh, Mi s-ar părea un pleonasm Să vă spun că odată cu sentimentele mele uh, Automobilul meu uh, vă stă la dispoziție Da, e, automobilul Să vă trag de nas? Da, domnișoară Vă spun cu toată seriozitatea trageți mă de nas Și nu o să regretați <sus> <sus> Așa? Vă trag nu, așa? V-ați făcut fericit Dar e atât de simplu E simplu pentru dumneavoastră care sunteți o fica naturii De zeci de ani încerc să fac și eu o șotie și nu reușesc am vrut și eu odată și credeți că n-am încercat să torn dulceață în pantofii șefului de serviciu? Ce credeți că s-a întâmplat? M-am trezit lustruindu-i. Și mai am o minte sau mai exact, un vis. Care mă urmărește, încă de pe băncile facultății, vezi foarfeca foarte asta. Da. Te rog, te rog, dacă mă iubești, și dacă mă stimezi puțin, dai mi cravata cu farfecă. Uh, da. Uh, uh, da! Da! Da! <truz> <truz> Dumneata, cu adorabila numitale superficialitate, Ai să-mi ajut să duc povara seriozității mele. jur să fii superficială, să te ții numai de șoti până la sfârșitul vieții. jur să-mi pui în fiecare dimineață dulceața în șoșor, să sau un la urmă! Mă și German Mă iertați că vă spun pe numele de familie Aș vrea ca viața să fie foarte frumoasă Nu așa în general Ci concret, foarte concret Fiecare zi să fie frumoasă și senzațională Totul poate să fie frumos Chiar și micul dejun Aș vrea ca aventura aceasta poetică Să fie și mai poetică Poetică și neprevăzută Cu cea mai mare plăcere Limita posibilităților, bineînțeles Răpiți-mă Nu înțeleg nu mă pricep să răpesc femei. Un bărbat trebuie să se priceapă la orice. E singura nebunie pe care vi o cer. Înșoar, eu, eu... Eu sunt un om serios, eu, eu nu știu să fac șoatii. Răpește-mă! Aș vrea o răpire frumoasă, ca într-un film franco-italian. Du-te și vezi filmul și răpește-mă, identic. Și când vrei să te răpesc? Păi, mâine. Păi mâine nu pot, e ședința comitetului de bloc Atunci păi mâine Ce e pui, mâine? Joi Joi avem cursuri Hai să o lăsăm pe vineri Vineri dintre 3 și 5 Ce fel de răpire mai e și asta între 3 și 5? Asta e matineu, nu răpire Dacă e aventură, să fie aventură Noaptea vreau să fiu răpită la mizul nopții Să trezim oamenii din somn? Răpirea nu cadrează cu seriozitatea mea. Dar... Dacă nu mă răpești nu devii soția ta, nu ești capabil de un gest spontan, de aventură eu când iubesc o persoană, sunt în stare să mă duc și la capătul lumii Tu stai și te întrebi, te sfătuiești și acum du-te, du-te Lucrezi în cooperație și n-ai pic de romantism Nu nișoară, nu neg ce-am precizat în declarația anterioară Ești fermecător, nu mai negi declarația anterioară Ibiar ar trebui să te facă simpatic Mai nebun Dar dumneavoastră tot traducător rămâi Dacă n-ai curajul să mă Să faci nebunie, dragul meu nu ai ce căuta în viața mea Adio. Bine, dar nu înțeleg Nu înțeleg Nu Nu înțeleg A iubirea, bom, bom, bom, n-auziți chemarea insistentă a dragostei, de acolo din Oltenița unde locuiesc retras la o rudă de-a mea, altfel om de treabă. Chipul dumneavoastră mă torturează, mă urmărește, am crezut un moment dat că totul nu e decât drodul imaginației mele bogate, eroare, eroare, eroare. Și deodată, brusc, vă zăresc, ea există, fata din vis există. De ce râdeți? Toate ar fi cum ar fi, dar de ce locuiți retras la Oltenița? Prezența oamenilor mă obosește Zgomotele mă trezesc din lumea mea de bazm Lângă locuința mea se află un pârâu Și pe malul respectivei apestau ceasuri întregi Meditând Eu sunt aventură, dumneșoară Eu sunt necunoscutul Trepidația, poezia Subconștientul dezlânsuit Am, vă dau cuvântul meu de onoare Un suflet de trubadur Tângesc după poezie, după gondole, după baluri, la Venezia, oh, oh, oh. după orhidee, după romane celebre, după tot ce e frumos în viață. Trubaduri, trubaduri, chiar și cei din secolul al XVIII-lea erau foarte simpatici. Păi, eu sunt ultimul trubadur și nu mi-e rușine să o recunosc. Eu așa de. Trist e să fi ultimul trubadur. Unde sunt trubadurii, domnișoare? Nu știu. Parcă i-a înghidit pământul. Ah, ce împrejurare stranie. Eu sunt ultimul trubadur și dumneata ultima femeie care se îndrăgostește de un trubadur. Mm. Cândva vă veți aduce aminte de această întâmplare și în timp ce o lacrimă vi se face prelinge pe obrazul să spuneți, parcă vă văd. Am cunoscut. Un om ciudat Și ce ai să-mi cânti? Cântece de dragoste ah. Nu mai cântece de dragoste Căci dragoste e singurul lucru serios da? da? Și sportul? Sportul nu e un lucru serios? Ba da, vă, cum? Dragostea și sportul De unde plecați? Pe aceste două coloane se sprijină globul pământesc. No, nu, nu răguți de mine, domișoară. Am fost copil și am rămas un copil. Să știți că eu am făcut armata la artillerie, dar am rămas tot un copil. Sunt un trubador. Iubiți-mă, iubiți-mă. Fiecare clipă trebuie trăită cu frenezie, că nu mai în frenezie. Am să te urmăresc permanent, o jur. Dacă te transferă, te rog nu mă uita. Dacă mă transferă, te uit. He. Uitarea femeilor e dulce ca o floare de asomnie Vă iubesc enorm Deși cuvântul enorm Vă ador Nici cuvântul ador Ne exprimă tot Ah, Cuvintele Nu găsesc cuvintele Iubesc o altă persoană Nu cred, nu cred, ar fi prea crud Ești anume făcute pentru mine Statura, chiar timbru vocii Nu știu nimic, eu sunt femeie Cu atât mai bine, asta vă diferențiază noi, femeile, suntem ființe slabe. Nu știm pe cine e bine. Ah, etern, femenin. Am să te răpesc, domnișoare. Da? Da? Hai să mă răpești? Da. Mai spun o dată, de două ori, până la saturați! Am să vă răpesc, domneșoare! Că un vechi încercat truba dur. Am să te răpesc. Asta zic și eu, romantism. Vai, ce bine îmi pare. Am să fiu răpită. o asta mai cucerit. Oh, ciudate necunoscut. Oh. Avventura, ho messo a fioreppita, ho messo a fioreppita, ho messo a fioreppita. Can Trocco Produzioni, Franco Italiana. Uh, buonasera Cleo, buonasera. Am o surpriză pentru tine. Doctorul meu interzis șocurile sufletești, așa că te rog să nu fii prea brus cu mine. Nu mă lua tare de la început. Pregătește-te. Am senzația că viclinia mea a început să meargă. Știi că la un moment dat, împotriva pot se rău de tot. M-am și eu. Ce cu tine, băi, o Adică, ai intrat undeva gestionat? Nu, no, nu, no, nu mai am planuri atât de mari. Am devenit un om modest. Sunt hotărât să rămân un om modest până la sfârșitul vieții. Un individ care își vede lungul nasului. ce îngrozitor. Cum ai putut tu? Tu, Adolf, care la băile herculane... nu tortura cu băile herculane! Nu disprețui sentimentele mărunte și din modestie se pot scoate bani frumoși. O iubesc pe Gabriela. Ei, nu mai spune. Da. Ia te uită, te de el. Da, da, da, nu o iubesc. Întâi a fost iubirea spontană și pe urmă... Avantajele inevitabile De ce să o iau de la avantaj spre iubire Când pot să iau de la iubire spre avantaj Tot acolo ajung și ieșe mai frumos Nimeni nu poate să-mi iau aia nume de rău Iubesc, iubesc Avantajele sunt mici, dar solide Iau să muncească și eu am să citesc informația Bucureștiului O iubești, sincer? Da, sincer E tânără și frumoasă Pe Ce interes aș avea să fiu ipocrit? Când sinceritatea coincide cu interesul, de ce să nu fiu sincer? E bună și sinceritatea. Lasă o acolo, se în suflet, că nu fi moarte de om. Ai vorbit și cu Gabriela? Puțin, puțin, dar în sufletul meu am ijit speranța. Da, dar tu ce crezi, dragul meu, Adolf? Că eu dorm? Recunosc că mă leagă de tine amintiri foarte plăcute, dar asta nu înseamnă că eu dorm. Nu dorm, dragul meu. Veghez! O să mă crezi, nu o să mă crezi, o să mă socos nebună, dar află că mă gândesc la interesul meu mai mult decât la interesul tău. Nu sunt de acord cu această căsnicie. Cum? Nici măcar liber profesionist nu ești. Cum ai putut face una ca asta, Adol? Tu, care mi-ai mângâiat, de atâtea ori crește capul. capului. Pe nimic nu o împiedică să te mângâi în continuare. Uite, spun sincer de ce am făcut-o. N-am mai avut altă soluție. Tu, Cleo, ar trebui să înțelege asta. Îmi pare rău că te-am lovit pe la spate tocmai pe tine, care cândva te-am adorat. Habar n-ai să lovești pe la spate. Păcat de întunericul care zace în sufletul tău. Zău așa. Poate că n-am procedat bine? Nu! Am avut grijă să-i explic Gabrieli că tu ești un produs tipic al moralii burgheze, e. că vrei să trăiești pe spinarea ei. Și pe ce te bazezi, nepricopsitule? Păi mă bazez pe farmecul meu personal. Dar, după cum văd, și tu vrei să trăiești pe spinare ei. Da? Dar eu am acest drept. Eu am ținut-o în brațe, am legănat-o, am plimbat-o și tu vrei să vii la ea de gata. Lasă-te pe gubaț, adult. Dacă ai fi reușit, te-ai fi putat cu mine ca un câine. Câinele e animalul meu preferat? Mai fi zgonit a doua zi după căsătorie? Da, probabil. Evident. Du-te, Adolf. Du-te. Ah, Adolf, nici ipocrit nu știi să fii. Unde ți-e ipocrizia? Ai rămas la nivelul locomotivii cu aburi. Pe când eu, eu sunt o clasică. Țin pasul cu toate cuceririle civilizației. Dute. Dute! Aș putea să spun Gabrielei câteva cuvinte? Nu! Prezența ta îi produce scârbă Am avut eu grijă să-i produci scârbă M-ai jignit, Cleo, tot ce aveam eu mai intim mm -hmm. Dar mai e și ambiționat Jignirea ta parcă mi-a dat aripi Am să învăț, am să iau totul de la început Află că nu mă dau bătut Am să-ți răpesc, nepoata! Sunt nenorocit în tocmai ca un câine alungat iarna din casă. Și eu sufăr, dar nu găsesc un termen de comparație. Lasă asta! O să găsești un termen de comparație? Nu, no, n-am să mai găsesc. Nu mai sunt la vârsta când termenele de comparație se găsesc pe toate drumurile. M-ați strădat, m-ați indus în eroare. V-am făcut cadouri frumoase, dar Gabriela tot nu mă iubește. Unde sunt sentimentele promise? Parcă o femeie, știi ce spune când probează ceva care o întinerește cu câțiva ani? Sentimentele nu se câștigă prin bani. N-am să vă dau jacheta înapoi. Nu e vorba de jachetă, e vorba de cât m-a costat jacheta. V-am trimis și în croazieră, prin unele carpați, la soci la batumii. Oh! Nu mi-am mintit de excursia aceea. E suficient că am văzut atâtea plante exotice, cactuși și palmieri. Întotdeauna aveam o sumbră presimțire când scoteam banii de la cec. Nu înțeleg. De ce țipi la mine? Țipă la cine nu te apreciază, nu la mine. Eu vreau să fii generele meu. Vreau. De aceea am și venit la tine cu Sufletul la. Răpește-o pe Gabriela. Dacă nu o răpești tu, o răpește-o Asta nu cadrează cu seriozitatea mea. Dacă nu cadrează, o pierzi. Gabriela vrea ceva romantic. Vai, vai, nu râdeți? Mi se face frică. Odeauna când râdeți, dumneavoastră se întâmplă o în norocere. Când ați mai râs odată, mi-a scăpat serviciul de cristal de mână. Da. Da. Să vedem. Se poate? E de presupus că nu este exclus. Oare, crezi? Oricum, desigur. Treptat, treptat. Eu? Personal? Da, da, da, desigur. Poate, eventual. Sigur. Salutare, German. La costumul ăsta griți ar trebui niște o căprui. Eleganța nu e un lux. Problema mai are un aspect. Are două aspecte. Când ne-am resemnat cu ideea că are două aspecte, Vedem că are trei aspecte. Problema mai are o și încă o latură. Măcar te-au mai retrogradat? Situația era de așa natură. Da? E, mă miram eu de ce arăs mai bine să știi că așa retrogradat îți stă mai bine. Te deschide la față. Gherman începe să nu-ți mai stea bine viața. Unora le stă bine cu pălărie, altora cu haine la două rânduri, altora cu padăru în bufanț, unora să danseze, pe tine începe să nu te mai prinde viața. O să mergi pe stradă și o să izbucnească oamenii în râs Nu o să-ți mai stea bine să mergi pe stradă Nu o să te mai prinde să intri într-un magazin Să întrebi dacă au venit portocale Ca să nu mai vorbesc de alte domenii de activitate ale naturii umane La serviciu sunt un om corect, dar am și probleme personale Tu, probleme personale! Vorbesc serios, German? Tu, probleme personale? Da! <laughs> M-a ajuns și pe mine În puține cuvinte iubesc Ai cuvântul meu de cooperator că nu exagerezi nimic Bravo, German! Ești cineva! Nu mă așteptam la una casă de la tine? Iubesc! Nu văd ce-aș mai avea de adăugat! Da, dar nu crezi că e prea devreme? Iubirea e precum moartea. Nu te întreabă când sosește. Și în altă ordine de idei împlinesc la toamnă 45 de ani. Uh -huh. Ființa aceea mă răscolește literalmente. Ador o ființă ieșită din comun. Ea e zburdalnică și eu nu sunt prea zburdalnică. Am încercat de multe ori să mă zbengui și eu să mă... Dar n-am dat rezultate Poate o cunoști tu, că e sportivă ca știe, Dar nu vreau să dau un nume, nu vreau să se interpreteze Are niște idei ființa asta? M-a rugat să o răpesc, auzi? Eu, un om serios Eu care sunt președintele comitetului de bloc mai n-am de unul să știu cum se răpește o femeie Dacă nu știi, nu răpi? E ușor de zis dar dacă nu o răpesc, se spulbere sentimentul. Și așa e el într-o fază, incipientă. Da, ia, ia te iubește? Păi e evident că nu. Cum o să mă iubească? Păi ce ar putea găsi atrăgător la mine? Am vorbit cu mătușa ei, mătușa Cleo. Aoleu, ce nu mi-ai Sper că în acest fel, dar trebuie să o răpesc. Dacă nu o răpesc, o răpește altul. Stai așa că te ajutăm. Te ajutăm, am multe treburi, dar îmi fac timp și te ajut. Manole. dar te ajut. Manole nu găsesc cuvinte ca să-ți mulțumesc! German, te ajut eu, ai să vezi ce răpire frumoasă o să facem noi doi? Manure, cu ce aș putea să-ți mulțumesc, manure? Cu nimic, German! Manole cu ce putea să-ți Luna, făcută parcă pentru răpiri Nici nu știi ce plăcere e să vezi un om atât de serios ca dumneata Îndrăgostit și pus pe șoti Îi iubesc, dar sunt surmenat Hai, doarșiua, o s-o răpim mai repede Dar nu știu cum să mă comport Să fiu romantic sau ușor plazat. Asta n are importanță sănătate să fie unde sunt mășter că aveam niște mășteri care unde sunt nu's la tine mășteri cum o să fie la mine mășterele nu vezi nu dumnezeu, vezi că să fie în rucsac. trebuie să fie în ruxac eu le am pus cu mâna mea da, ne așa așa trebuie să ni să ce ai făcut ce i făcut ce ai făcut mai omule uita scara! Unde ai văzut un drăgostit care să uite scara? Eu am avut o clipă de vizitare. rea scara în center Hai, va face acolo! Hai! Hai! Hai! german. Ce? Hai! Hai! faci acolo? Hai! Pentru familia Hai! Hai! Cum să se că Cum să se sperie? Că se Știi câteodată trebuie și puțină goază.. <gri> <gri> M-am speriat puțin. Credeam că sunt niște vecini. Poftiți, vă rog, faceți-vă comoz. Să rămâne, noi suntem bandiți. Sunt bandiți. <gri> Ne-a venit inima la loc. De când vă tot așteptam Credeam că nu mai veni și ne pregăteam de culcare Eu sunt un om, serios De câte ori spun ceva, mă țin de cuvânt Vă rog să ne scuzați pentru întârziere Eu nu sunt de bine Mi-a venit o rudă din provincie Domnule German, manierele dumneavoastră Distinse mă uimesc Deranj? Nu e niciun deranj, Dar poftiți. Poftiți, vă rog, domnule German, de dragul meu ați trecut peste seriozitatea dumneavoastră. Am să mă îndrăgostesc brusc de dumneavoastră ca bădua aceea engleză din Richard al iii Acum, când vrei să o repești, spune și tu ceva și din comun, dragul German. Fiți frios, nu uite, mai țin Cum e timpul? Pe la București? Amins la Brașov. Oh, oh. Cum ați călătorit? S-a lucat multă lume la câmpina la... O, oh, da, câmpina Enot, de care se arată. Da. După cum văd, iubiți pictura. Aveți aici un, un nexulescu autentic. Cât timp a trăit soțul meu a De-abia după moarte, de-acolo din mormânt, aud în mod permanent o voce. Iubește Arta, Cleo, dacă n-ar fi mort... Și acum aș fi fericită în brațele meu. ceva mai rogat, nu mai de Faceți <coughs> facem și noi ce putem. O da, fie foarte frumos, n-a avea nicio grijă. <coughs> Manore, ia spune-mi fraza aia grosorană care nu cadrează cu seriozitatea mea. Morți cu morții, vie cu vii. ne faceți o cafeluță? <coughs> nu vreți mai bine o dulceață? Nu când așa dea cafea în casă, dar cafeaua o, trebuie preparată și durează mai mult. De când uh. o farfurii de dulceață, nu știu cum să fac să mă înțelegeți. E mult mai comod pentru mine. Foarte frumos, frumos, foarte frumos. Eu aștept să fiu răpită și voi vreți să vă caferuță. Un stimulant întotdeauna, nu bine veniți așa. cum da. procedăm? Veniți voi sus aici să mă luați cu forța sau coporul de bunăvoie? m-am fi bărbat! m-am fi mătras, dar trebuie să te iubesc. Dar cu ce mai mare procede? Creo, da. o iubesc! Pe Gabriela! Nu câteva secunde. Mă German că, în acest scurt timp, vei deveni mai interesant. German, nu mai fi mototol. German, nu mai fi mototol! Pot să vă spun că, deși sunt un individ pretențios, iubesc. Dar, dumneavoastră, fără să înțelegă raționamentele, vreți să vă așezați în calea fericirii mele. nu e adevărat! Nu ne-am înțeles noi, ce dracu! nu e adevărat, sunteți împotriva acestei căsnicii! Sunt cu toată inima pentru această căsnicie! Întotdeauna am tânjit după un înginere cu care aș putea să mă înțeleg. Nu, nu, de fapt nu sunteți de acord! Suprefezi că sunteți de acord, în realitate nu sunteți de acord! Iar pe Irma nu-l socoteți o un potrivit! Nu-l găsesc potrivit? Eu nu-l găsesc potrivit? Ei, ai mai făcut progrese? Progrese, progrese! Nu sunteți convinsă că nepoata dumneavoastră ar fi meritat o soartă mai bună, adică un academician sau un compozitor de muzică ușoară? Din partea mea poate să aibă da. și bani foarte mulți. Principalul e să fie om de treabă. Da. Deci nu sunteți de acord. O să trebuiască să o luăm pe Gabriela cu forța. Dar sunt de acord. Sunt de acord cu cea mai mare plăcere. Deci nu vrei să schimbi poziția? Ia l -o, Manole! Da. Facem frumos! În sfârșit, începe să se porăpire! Mai altă dată să vă învățați bine să nu mă mai așezați în calea iubirii! Asta. Eu vă stimez și nu din farsă modestie! Da, chiar o limită! Leagă-l Eu nu am să leg. Cum n ai zis? So nu? Cum l-ai eu? cine? eu nu mă pricep la operație prea. Nu știu, mi no, mie lipsește deprinderea. Nu mă trăda, Manuele. E o clipă decisivă decisiv în viața mea, Domnul Germar, vă roagă ceva. Mm. Mă de vă rog, vă rog să fac... manole, ia cu Mă rog, nu. Mă rog, nu. Mă nu. Mă nu. Mă rog, nu. Mă rog, nu. Mă am început să mă și plictisesc să-i Ai de puțină răbdare, acum te legăm așa. și pe tine. Stai păi puc, ce amuzant, răbdări. ce să zic, teribil de amuzant. De să găsiți ceva mai interesant, dar fir, așa fir. Tovară și Manole, mai făm și acest serviciu. leag și pe Gabriela. Ce vrei să o leg? Păi, cu Dragă Manole, de câte ori ți-am spus? De câte ori am enumerat datele problemei? ca cu Sforicica, Manole. Nu mai avem sfoare. <găt> Eu așa de din când m-am așa apucat să citesc. Ce-ți ce, ce, ce, ce dragă, că lectura e alăzit? să zic că foarte gravă, German. absența, sforii ne strică tot planul. Ce uh, face? Uh, stai, stai, stai, stai. Uh, uh, uh. Gabriela, iartă-mă, dragă Gabriela, că în această clipă grea apedez la tine. Eu am venit la tine cu sufletul deschis și am să plec tot așa. ascult, E tragic pentru mine că trebuie să apelez la dumneata o să pui la îndoială sensibilitatea mea și dacă nu sensibilitatea, simți practic sau eu vreau să te răpesc, dar nu am sfoara necesară, dă tu sfoara necesară. Și am să te răpesc, ambasme n pite pic de romantism, domnule German Degeaba lucrez în cooperație, dacă, dar mai ai pic de romantism La mine vi să ceri sfoara necesară Mie care sunt o fire visătoare Nu, nu, nu, nu Spune nimeni că nu ești visătoare Dar n-avem sfoara Vrei să fii răpită, ne dai sfoara Nu vrei să fii răpită nu ne dai zfoara! Nu mai vreau să fiu răpită! Cum? Nu se poate, că mă jignești, draga mea! nu face una ca asta! m-am prindisit! Nu. nu mai vreau să fiu răpită! Nu, nu mai vreau! Nu te gândești ca asta mă luptește la morul meu propriu! Mănule! Mănule, trebuie să facem ceva, mănule! Nu, nu, nu mai am nicio păi idee. Păi, am eu o idee! Deci, zleagă pe Mătușa Cleop, așa. de la Matușacleu! O răpim pe repoata! scandaloasă! și tu, da, draga Gabriela, nu mai fi așa monstruoasă! Dacă nu avem suficientă foaia, ce bine! E? Bine, Nu mai e Haide, în sfârșit! tot? nu credeți că v-am eliberat! Ura noastră a rămas intactă! stați tot așa. Nu mișcați mâinile! Stimați-vă, Tușe! Vă rog să nu părăsiți locul stabilit. Ce? Aș vrea să văd. De păsări. păsări! Mi se pare că am lăsat cotețul deschis. Mă duc, văd și mă întorc. Rămi! Rămâi! nici nicio pasă de Vicleanu. În sfârșit a venit și clipa cea solemnă. Când în sfârșit putem să vă rătim. Era și timpul. Sunt convins că această clipă va fi una din amintirile frumoase care vor îndulci bătrâneții. Ah, Leagă-mă dată, Leagă-mă odată și nu mai vorbi atâta. vă sent Air, gata! Am legat -o. Am legat mm. V-am legat, iubita! Trebuie să o transportăm! Unde să o transportăm, domnule? German! Trebuie să o transportăm! O, trebuie să o... Nu, nu se poate! Treziți-vă! Nu se As poate! Treziți-vă! A, A dormit? A dormit? Asta e tristul adevăr! German! Doar! German, doar. Sunt pedepsită pentru egoismul meu. Ar fi trebuit să-i fac o cafea, să trec peste orice și să-i fac o cafea. Dacă-i făceam o cafea, o să nu dormea, nu se compromita și pe Gabriela o iubea. Așa trebuie! Așa trebuie! Ei, nu mai doriți să răpire, hopa, manole, vă stă la dispoziție manole? <laughs> ah, nu mai are niciun caz. m-am săturat de răpiri O răpire cu o automobile, da? Nici nu-ți dai seama, manole, că m-am leguit foarte bine, dar Mătușa Cleo, dar Ogaru, dar Gherman Să curate îndrăznești ce i ce ai permis dumneata a permis dumneata Dacă-i curată impertinență Ce ai permis Ați ascultat Aventurile unui bărbat extrem de serios Divertisment comic de Teodor Mazilu Adaptare radiofonică de Victor Parfon Distribuția a fost următoarea German Octavian Cotescu Cleo Tamara Buciucianu, Ogaru George Constantin Gabriela Rodica Mandache Manole Virgil Ogășanu Regia de studio Ion Prodan Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.